«Тримайтеся, товаришу Павловський, приймусьте противника залягти на снігу, морозьте його!» У центрі мадяри йшли трьома цепами, один за одним, усі на видноті Під вогнем партизанів, що стріляли з снігових окопів, будинків, сараїв, вони залягли, розсипавшись, ніби галки по снігу перед селом За будівлями, тинами, садками нас не видно було Ворогам доводилося стріляти навмання по всій площі села, а партизани били їх на вибір. Незважаючи на величезні втрати, ворог не відходив, напевне боявся випустити нас із веселого та чекав підкріплення. Мороз і в день не слабшав. Ворожі солдати лежали на відкритому схилі під крижаним вітром. Коли стрілянина вщухала... Чулося, як вони стукали каблуками чобіт, намагаючись зігріти ноги. О третій годині дня до лісу почала підходити ще одна група мад'ярів, теж чоловік 500. Противник знову посунув на село з усіх боків. Було ясно, його лякало наближення темряви, і він квапився покінчити з нами завидно. Патронів у нас майже не лишалося. Дід Мороз випустив із мінометів останні міни. Тепер тільки надія на відправлену в ліс засідку. Наші люди давно вже питали мене, чому група досі не дає про себе знати, тоді як нам так скрутно доводиться. Турбувались, чи не сталося з нею чогось. А кочемазовий символ просто чекали мого сигналу. Ми з Руднівом ще перед боєм домовилися, що засідка повинна бути останньою гірою, кинутою нами на шальку терезів. І ось настав час кинути цю гірю. Я дав сигнал саме тоді, коли новоприбула група мад'ярів, злізла з сани, вишикувалася в колони, і весь обоз противника скупчився біля лісу. Момент був дуже зручний для того, щоб увести в бій наш резерв. Група вдарила відразу з усіх кулеметів і мінометів у фланг ворога, що розгортався до наступу, і по його обозу. Лавина саней і розладнена юрма мад'ярської піхоти кинулася від лісу в поле, вогонь партизанів із засідки косив тікачів. Це вирішило наслідок бою. Паніка, що щинилася в тилу ворожих цепів, викликала серед атакуючих розгубленість. Вони знову залягли. А мороз надвечір почав дущати, мад'яри дубільчи на снігу далі сильніше стукали каблуками». Все сталося так, як ми передбачали, коли обговорювали свій план з Руднівом і Базимою. Не думали ми тільки, що хортисти вважатимуть нашу засідку за десант Червоної армії, викинути їм у тил з літаків. А в них, як виявилося, навіть сумніву не було щодо цього. Коли батальйони почали відходити від Веселого, російські літаки висадили в нашому тилу «Десант». Писав у щоденнику мадярський офіцер, який своїм батальйоном по дорозі у веселе бився вночі проти німців, вирішивши, що то партизани. Це все після параду в Дубовичах, сміялися наші бійці. Партизани дуже пишалися з того, що здалися противникові червоноармійським десантом. Вони почали після цього жартома називати себе парашутистами. На ніч бі за тих. Ми виграли його. Противник відкотився від веселого, втративши вбитими і замерзлими понад 600 чоловік. У нас загинуло одинадцять товаришів. Що буде завтра? Ми оточені ворогом. На ранок він підтягне резерви і знову піде в наступ, а в нас боєприпаси витрачені. Треба знайти якусь лазівку в ворожому кільці і вислизнути з нього вночі. Бійці, яких я послав на розвідку виходів з села, повернулися з жінкою-колгоспницею. Здається, то була дружина одного з наших партизанів. Вона взялася провести нас ярами ворожі застави, виставлені на дорогах. Тільки швидше, поки поземок сильний. Він замете ваші сліди, сказала вона. Знов у Хінельських лісах. Опівночі наш обоз рушив з веселого. Бійці йшли групами, за саньми, весь час пританцьовуючи, тручи на ходу руки, обличчя, щоб не обморозитися. Ніч була зоряна, але загін відірвався від ворога непоміченим.